Viatge d'estudis a Lleida. Quan estava a tercer d'ESO, fa dos anys, Lleida, un meu company de Santíssima Trinitat, va demanar a Lleida de viatge d'estudis. Vam sortir de Lleida el dia 11 de febrer als 12 del migdia. El viatge va durar una hora i vam tenir problemes degut a diverses turbulències. Quan per fi varem arribar, ens vam ficar dins un bus, que primer ens va durar un restaurant on varen dinar un poc. Va haver persones que no van dinar res, ja que s'havien marejat durant el viatge i no tenien gana. En acabar de menjar i després de reposar una estoneta, ens varen caminar cap a l'Albert on anàvem a passar les nostres vacances. Varem arribar-hi a les 6 de la tarda. Ens varem ensenyar les instal·lacions, varem sopar i ens varem anar a dormir. El segon dia del nostre viatge el varem passar visitant el parc natural d'Aigüestortes. Allí varem veure paisatges que mai obligarem. El tercer dia varem anar a fer rafting. Va ser una experiència molt divertida i entretinguda. Al quart dia ens vam quedar a l'Albert, fent una excursió per l'entorn que el rodejava. El millor d'aquella excursió va ser que va nevar una estona. Al cinquè dia vam anar a fer parrenquisme. Varem riure molt quan la nostra professora va patinar i va caure a l'aigua. Per últim, el 6 dia tenien que agafar l'avió de tornada i guisa a les 11 del matí i vam estar estar a punt de perdre però vam aconseguir agafar-la temps. En arribar a la nostra estimada ella, els nostres pares i germans els esperaven amb un sentiu de la casa. Va ser un viatge que mai oblidaré. Varem a aprendre moltes coses i també millorarem molt la nostra relació.